Магда завиріщала, стиснувши в обіймах подругу з книжкою, яку та витягнула за спини. Ігор знов стояв у дверях, зі штопором і пляшкою відкоркованого вина. Він зазвичай давав вину подихати з півгодини перед тим, як розлити його по келихах. Як завжди малослівний Віктор, чоловік Галі, підніс іменинниці коробку. Судячи з картинки на ній, це був набір келихів Богема на високих тоненьких ніжках. «Магдо, ти найкраща на узбережжі!» Магда ніколи не затримувалась на узбережжі моря довше трьох тижнів на рік. Але Віктор був родом з Азовського моря, і це був найвишуканіший комплімент жінці, на який він був здатний. На веранді Ставало дедалі гамірніше. У зубрівці вже традиційно до підготовки застілля залучали всіх присутніх. Вважалося, що так, господиня, не почуватиметься обслуговуючим персоналом в одній персоні, не зриватиметься раз у раз на кухню, а де ж сіль, серветки забула, а безтурботно сидітиме за столом разом з усіма. Домовлялись наперед що привезти на спільні обіди, які траплялись у вихідні чи у свята, хто курку гриль, хто овочі й фрукти, хто солодощі до кави. За півгодини до гостини розподіляли ролі. Дівчата, я картоплею займаюсь, берю креветки, де велике прозоре блюдо, а я нині на сенсаційних новинах виступаю, слухайте, як поїмо посуд за мною. Цього разу особливий все ж таки випадок, все приготували заздалегідь. Залишилися дрібниці. Ножем з лезом Луїза нарізала сир на серверувальному столику. особливій гордості Ігоря. Він зробив його зі старого дуба і прикрасив інкрустацією, яка щоразу викликала захоплені коментарі навіть у тих, хто її бачив не вперше. Це була вмонтована в дерево, Закам'яніла відполірована мушля наутилася, що й слугувала дошкою для нарізання сиру. Галка миттєво долучилась до процесу, чеклувала над вітамінною гіркою, викладала віялом на велику тацю, порізані помідори, болгарський перець трьох кольорів, огірки, зелень. Мама Магди чистила картоплю. Сама ж Магда, не у змозі випустити книжку з рук, гортала пожовклі сторінки, уголос коментувала і зачитувала уривки. Тим часом чоловіки, засівши у садовій альтанці, що була за розлогим кущем жасмину, раз у раз вибухали сміхом, анекдоти розповідали не інакше. Зателефонувала Ірина, попередила: Спізнюйся, починайте без мене. Вільно посідали за широкий стіл, вкритий скатертиною, вритий в землю під старою грушкою. Тут могло б зібратися і втричі більше гостей. «Донечко!» – взяла слово «мама», коли усі нарешті взялися за келихи. «Сорок п'ять років – це і багато, і мало. Тобі вже чимало вдалося. Маєш гарного чоловіка, батьків, друзів, інтерес до життя. І дякувати Богу здоров'я». У мене цей вік був найкращим в житті. Ти тоді вже була самостійною, прилаштувалася, з татом ми нарешті притерлися, стали одним цілим, на роботі відкрились нові можливості. Тільки в цьому віці я нарешті набула впевненості в собі. Навчилася знаходити вихід з будь-яких ситуацій. І знала, мама Магди багатозначно підняла вказівний палець, як подати себе, у найкращому вигляді дзеркало ще не лякало мене. Зранку я прокидалась в доброму гуморі. Це була зрілість, вершина життєвого шляху. Мама, мабуть, довго готувалася до цієї промови. Вона зробила маленьку паузу і продовжила. Що хочу сказати? Доню, смакуй кожну хвилину, кожну годину. І не поспішай спускатися з гори.